Якби думки лорда не були поглинуті чимсь іншим, він неодмінно помітив би, як одразу змінилася хода цього сміливця і як зблідло його засмагле обличчя. На якусь мить Блад затримався, пильно розглядаючи своїх співвітчизників, потім швидко піднявся по трапу. Лорд Джуліан ступив йому назустріч. «Невже ви, сер, відпустити на волю цього іспанського мерзотника?» – вигукнув лорд. Джентльмен у сталевій керасі, здається, тільки зараз помітив його світлість. «А яке вам діло до цього? І хто, власне, ви такий чорт забирай?» – запитав він з помітним ірландським акцентом. Його світлість вирішив, що йому слід одразу ж поправити цього нечемного пірата, який не виявляв належної поваги до лорда. «Я – лорд Джуліан Уейд!» – відрекомендувався він з помітним притиском. Та слова ті, як видно, не справили належного враження на пірата. Та невже, лорд? Тоді будьте ласкаві, поясніть мені, що загнало вас на цей корабель? Лорд Джуліан, насилу стримуючись, почав стисло пояснювати, як все трапилось. Він захопив вас у полон, вас і міс Бішоп? Ви знайомі з міс Бішоп? вигукнув лорд зовсім спантеличений. Проте невихований капітан, не звертаючи уваги на слова лорда, пройшов повз нього і низько вклонився леді, яка не тільки не відповіла на привітання, але й усім своїм поглядом виявила зневагу. Тоді капітан Блад повернувся до лорда Джуліана і, спохмурнівши, відповів на його запитання. Так, колись я мав таку честь. Однак у місбішу дуже коротка пам'ять. Його губи скривилися в гірку посмішку, а в ясних блакитних очах, що гостро дивилися з-під чорних брів, з'явився вираз пекучого болю. І все це якось дивно поєднувалося з іронією, що прозвучала в його словах. Міс Бішоп, відчувши тільки іронію, спалахнула від гніву. "Серед моїх знайомих немає ні розбійників, ні піратів, капітане Блад", відрубала вона а його світлість мало не підскочив від несподіванки. «Капітан Блад?» – вигукнув він. «Ви? Капітан Блад?» «Ну, а хто ж ще, по-вашому?» «Блад?» – запитував стомлено, байдуже, бо думав він зовсім про інше. Серед моїх знайомих немає ні розбійників, ні піратів. Ця жорстока фраза стоголосою луною віддавалася в його мозку. Та лорд Джуліан не міг допустити, щоб на нього не звертали уваги. Однією рукою він схопив Блада за рукав, а другою вказав на Дона Мігеля, що, вібравши голову в плечі, спускався з палуби. «Ви, капітана, справді не збираєтеся повісити цього мерзотника?» «А чому я маю ввішати його?» «Тому що він заклятий пірат, і я можу довести це». «Он як!» – не втерпів блад. І лорд Джуліан здивувався, побачивши, як раптом спохмурніло обличчя і згасли очі капітана Блада. «Я сам, запеклий пірат, а тому поблажливий до людей мого сорту. Хай Дон Мігель гуляє собі на волі!» Лорд Джуліан аж задихнувся від обурення. І це після всього, що він накоїв? Після того, як він потопив Роял Мері? Після того, як він так жорстоко повівся зі мною? З нами? Не вгавав він. Я не перебуваю на службі Англії чи будь-якої іншої держави сер. Мене не обходить те, що ганьбить її прапор. Його світлість. Аж відсахнувся від того пекучого погляду, яким окинув його капітан Блад. Але гнів ірландця згас так само швидко, як і спалахнув. І вже стриманіше він додав. «Буду вдячний, якщо ви проведете міс Бішуп на мій корабель. Прошу поквапитись, це корито ми зараз потопимо». Він поволі повернувся, щоб піти. Але лорд Джуліан затримав його і, приглушивши в собі почуття обурення, холодно просідив. «Капітане Блад, ви остаточно розчарували мене. Я думав, що ви досягнете блискучої кар'єри. Забирайтеся під три чорти!» – кинув Блад і, повернувшись на каблуках, пішов геть.